Capitolul 14. Prima întrevedere Când Ostap se întoarse la hotelul Carlsbad și, după ce-și trecut de nenumărate ori în șir chipul și făptura, prin oglinzile cu care le place atât de mult acestor instituții să-și garnisească holul, scările și coridoarele, intră în odaia lui și rămase tablou în fața dezordinii care domnea acolo. Un fotoliu roșu de pluș zăcea cu picioarele scurte în sus, expunându-și în văzul tuturor dosul puțin atrăgător acoperit cu pânză de iută. Cuvertura de catifea cu ciucuri lunecase de pe masă. Până și tabloul Cristos înfățișându-se poporului se strâmbase, pierzând în această poziție cea mai mare parte din valoarea instructivă cu care îl înzestrase pictorul. De pe balcon sufla un vânt puternic ca pe puntea unui vapor, împrăștind bancnotele așternute vraiște pe pat în mijlocul cărora zăcea o cutie de tablă de țicări ca ocază. Pe covor se rostogoleau muți Panikovski și Balaganov, ținându-se strâns unul pe altul și îi dând din picioare. Marele maestru trecut disprețuitor peste cei care reeditau luptele romane și ieșind în balcon. Jos, pe bulevard, se auzeau glasurile trecătorilor care se plimbau și scrâșnetul pietrișului sub picioarele lor, iar deasupra arțarilor întunecați plutea suflul armonios al unei orchestre simfonice. În portul cufundat în tenebre se vedeau numai luminile unui frigorifer în curs de construcție și se auzează îngănitul fierului. Dincolo de dig, urla sirena unui vapor invizibil, care cerea probabil să-i se permită accesul în port. Când se înapoie în o daie, îi văzut pe frați șezând unul în fața altuia pe jos, dându-și obosiți gheonți și bombănind, dar tu cine ești? N-ați ajuns încă la o înțelegere cu împărțirea banilor?" întrebă Bender, trăgând draperile. Panikovski și Balaganov se ridicară răiute în picioare și începură să povestească. Fiecare dintre ei își atribuia exclusiv succesul repurtat și îl ponegrea pe celălalt. Fără să se fi înțeles în prealabil în această privință, omiteau amândoi amenuntele compromițătoare pentru ei, citând în schimb o mulțime de detalii care puneau într-o lumină favorabilă curajul și ingeniozitatea lor. Ajunge să adresă o stat lui Panikovski. Nu-ți mai osteni chelia de pomană dându-o de parchet. Am acum clar în fața ochilor tabloul bătăliei. Ziceți că era și o fată cu el? asta e bine. Așadar, un mic funcționar poartă asupra lui un buzunar, foarte simplu și normal. Suma, mi se pare că ați și numărat, cât? Cât e acolo? Oho, zece mișoare! Leafa domnului Coreico pe 20 de ani de serviciu ireproșabil. Un spectacol divin, cum scriu cei mai orientați autori de articole de fond. Dar nu cumva v-am deranjat? Ce făceați pe jos? Împărțiți banii? Continuați, continuați, eu o să privesc. Am vrut să împărțim cinstit, după dreptate, spuse Balaganov, strângând banii de pe pat. Egal la toată lumea, câte 2.500 de ruble și, după ce împărțit banii în patru grămăjoare, se îndepărtă modest spunând Dumitale, mie, lui și lui Kozlevici. Foarte frumos, zise Ostap Acum se împartă Panikovski După câte văd, el are altă părere Panikovski, care făcuse opinie separată, se puse pe treabă cu multă ardoare A plecat peste pat, mișca din buzelei groase Își uda degetele cu pat și muta la nesfârșit banknotele de pe un loc pe altul, parcă ar fi făcut o paciență complicată. După ce manevră așa timp îndelungat, reușit să formeze pe plapumă trei grămăjoare. Una mare, din bancnote curate, noi nouțe, a doua, la fel de mare, dar din bancnote mai murdare, și a treia, mai mică, din bancnote slinoase de tot. Noi doi, câte patru mii, se adresă lui Bender, iar lui balaganul două, deși n-am muncit nici pentru două. Și lui Cozlevici întrebă Balaganov închizând ochii de furie. Pentru ce și lui Cozlevici urlă Panikovski cu un glas pițigăiat? Asta e Jaf. Cine-i Cozlevici ca să împărțim cu el? Nu cunosc niciun fel de Cozlevici. asta e tot? întrebă Marele Maestru. Tot răspunse Panikovski fără să-și ia ochii de la teancul de bancnote curate. Ce legătură are Kozlević cu asta? Ei, acum o să împart eu, spuse Ostap gospodărește. Strânse grămăjoarele la un loc, puse banii în cutia de tablă și o băgă în buzunarul pantalonilor săi albi. Toți banii ăștia, încheie el, vor fi imediat restituiți păgubașului, cetățeanul Coreico. Vă place acest mod de împărțeală? Nu, nu ne place, îi scăpă lui Panikovski. Lasă glumele, Bender, spuse nemulțumit Balaganov. Trebuie să îi împărțim după dreptate. Asta nu se va întâmpla, răspuse curăceală Ostap. Și, în general, la ora asta târzie n-am de gând să glumesc cu voi. Panikovski își împreună palmele vineții de om bătrân. Se uită cu groază la marele maestru, se retrase într-un colț și tăcu. Doar, din când în când, foarte rar, mai deschidea gura numai ca să-și arate dintele de aur. Fața lui Balaganov se acoperi dintr-o dată de sudoare, de parcă s-ar fi prăjit la soare ore întregi. Atunci, pentru ce am muncit? întrebă el, gâfâind. Așa nu se poate. Asta. Explicăm. Dumitale, fiu iubit al locotenentului Schmidt, zise politicos Ostab, nu pot decât să-ți repet ceea ce ți-am mai spus și la Arbatov. Respect codul penal. Nu sunt un jefuitor, ci un luptător de idei pentru cucerirea valorilor monetare. Jaful nu figurează printre cele 400 de metode cinstite ale mele de a lua banii. Nu știu cum, dar nu se potrivesc cu ele. Și apoi noi n-am venit aici pentru 10.000. Numai eu personal am nevoie de cel puțin 500.000. Atunci, de ce ne-ai trimis? Întrebă Balaganov mai potolit. Noi am depus toată râvna. Cu alte cuvinte, vrei să știi dacă mult stimatul vostru comandor a avut un scop și care anume, atunci când a dispus să se facă ultima operațiune? La asta îți răspund. Da, a avut. Și știi care? Dar Panikovski pare să nu voia să știe pentru că tocmai trase cortina peste dintele lui de aur, își luă vânt, lăsă capul în jos ca un taur care vrea să împungă și se repezi scos din fire la o strigând. Dar cine ești tu? Fără să-și schimbe poziția și chiar fără să întoarcă capul, marele maestru readuse cu un pumn ca de cauciuc pe violatorul de convenții la punctul său de plecare și continua. Uite, îți voi spune care șura. Am vrut să fac un sondaj. Și dacă la un funcționar cu o leafă de 46 de ruble pe lună s-au găsit în buzunar 10 miare, ceea ce e cel puțin ciudat, aceasta ne deschide perspective mari pentru un pot gras, cum spun maratoniștii și chibiții de la alergări. Și 500 de miare este incontestabil un pot gras. Și iată cum o să le obținem. Îi vei restitui lui cu aceste 10 mii și el o să le ia. Aș vrea să văd un om care să nu-și ia înapoi banii. Și acesta îi va fi sfârșitul. Lăcomia îl va duce la pieire. De îndată ce va măturisi că e bogat, îl am în mână. Ca om deștept va înțelege că o parte este mai mică decât întregul și îmi va da această parte de teamă să nu piardă totul. Și în acel moment, șura va apare pe scenă farfurioara cu chenar. Just!" exclamă Balaganov. Panikovski se văicărea în colț. Dați-mi banii mei, sunt sărac lipit!" N-am mai fost de un an la Baia de Aburi, sunt bătrân. Femeile nu mă mai iubesc. Adresează-te ligii mondiale pentru reformele sexuale, zise Bender. Poate că cei de acolo o să te ajute. Nimeni nu mă iubește, continuă Panikovski tremurând. Și de ce să te iubească? Femeile nu iubesc oameni ca dumneata. Ele iubesc oameni tineri, cu picioare lungi, cu nivel politic ridicat. Iar dumneata ești cu un picior în groapă. Iar când vei muri, nimeni nu va scrie despre dumneata la ziar, încă unul căzut pe frontul muncii. Și la mormântul dumitale n-o să stea nicio văduvă frumoasă cu ochii de persoană. Și copiii nu vor întreba plângând, tăticule, tăticule, ne auzi tu, oare? Nu mai vorbi așa, strigă Panikovski speriat. O să vă îngrop pe toți, nu îl cunoașteți pe Panikovski. Panikovski are șapte vieți, dați-mi bani. Mai bine spune... Ai de gând să-ți vezi de treabă sau nu? Te întreb pentru ultima vară. O să-mi văd," răspunse Panikovski, ștergându-și lacrimile de bătrân care îi se prelingeau încep pe obraj. Noaptea, noaptea adâncă, noaptea neagră învăluia întreaga țară. În portul Cernomorsc, macaralele se învârteau ușor, lăsându-și cablurile de oțel în care le adânci ale vaselor străine, Apoi se răsuceau din nou pentru a coborî încet pe debarcader, cu o prudență de pisică, lăzile de brad cu utilaj pentru șantierul uzinei de tractoare. O lumină trandafirie ca de cometă țășnea din coșurile înalte ale uzinelor de silicați. Constelațiile de pe șantierul hidrocentralei de pe Nipru, din Magnitogorsk și din Stalingrad, sclipeau. În nord răsări se a uzinei Putilovul Roșu, iar după ea se aprinseră o mulțime de alte stele de mărimea întâi. Erau printre ele fabrici, combinate, centrale electrice, șantiere noi. Lumina întregul plan cincinal, lăsând în umbră prin strălucia lui cerul vechi pe care îl cunoscuseră egiptenii. Un tânăr care întârziase cu iubita lui la un club muncitoresc, aprindea grăbit harta electrificată a planului cincinal și își optea a său nestins. Vezi luminița aceea roșie? Acolo va fi uzina de combine din Siberia. Vom pleca acolo, vrei? și iubita râdea încetişor trăgându-și mâna dintre lui. Noaptea, noaptea adâncă, noaptea neagră, după cum am mai spus, învăluia întreaga țară. Un arhistul Vorobiev visa un uriaș carnet sindical și gemea în somn. În tren, pe un pat de sus, sfărăia inginerul Talmudovski, care plecase de la Harkov la Rostov, atras de o leafă mai bună. Gentlemanii americani, care duceau în patria lor rețeta unui minunat samagon de grâu, se legănau pe valurile largi ale Atlanticului. Vasisoali Hankin se răsucea pe canapeaua sa frecându-se la locurile avariate. Bătrânul regusist Sinitski ardea de pomană lumina, compunând pentru revista Alimentarea cu apă un labirint cu tema unde este președintele acestei adunări generale a muncitorilor și funcționarilor veniți la alegerile Comitetului Sindical al Stației Locale de Pompare. Totodată căuta să nu facă zgomot ca să nu trezească pe Zosia. Polhaev e alungit în pat cu Serna Mihailovna alături. Ceilalți funcționari ai Herculesului dormeau un somn agitat prin diferite părți ale orașului. Alexandru Ivanovici coreico nu putea închide ochii chinuit de gândul bogăției sale. Să nu fi posedat această bogăție ar fi dormit liniștit. Ce făceau Bender, Balaganov și Panikovski se știe. Numai despre Coslević, șoferul și proprietarul antilopei, nu vom spune nimic acum, deși i se întâmplase un bucluc cu un caracter cât se poate de politic. În zori, Bender deschise trusa sa de moașă, scoase de acolo un chipiu de milițian cu stema orașului Kiev și, băgându-l în buzunar, plecă la Alexandru Ivanovici coreico Pe drum se lega de lăptărese căci venise ora acestor femei pișichere, iar ora funcționarilor încă nu începuse. Mergând, fredona cu cuvinte romanța. Și gândul primei întâlniri sub bolta nopților înaltă nu mă mai mișcă în simțiri, și sângele nu mai trezaltă. Marele maestru nu prea spunea adevărul. Prima întâlnire cu milionarul consopist îl emoționa. Înainte de a intra în casa din malaia, casa ternaia numărul 16, își pus echipiul oficial, apoi încruntă sprâncenele și bătu la ușă. În mijlocul odei stătea Alexander Ivanovici. Era în maiou și abia apucase să-și pună pantalonii de mic funcționar. Mobilierul camerei era de o sărăcie lucie, așa cum se obișnuia să se mobileze înainte de Revoluție, orfelinatele și alte organizații asemănătoare, aflate sub patronajul împărătesei Maria Feodorovna. În o daie se găseau trei mobile. Un pat de fier din cele de spital. O masă de bucătărie cu un dulăpaș, ale cărui uși erau prevăzute cu o încuietoare de lemn, la fel cu cele cu care se închid de obicei closetele în stațiunile balneare și un scaun vienez scorojit. Într-un colț zăceau niște haltere și, printre ele, două greutăți mari, distracție de atlet categorie grea. Văzându-l pe milițian, Alexandru Ivanović făcu un pas apăsat înainte. Cetățeanul Coreico o întrebă o cu un zâmbet radios. Întocmai răspunse Alexandru Ivanovici arătându-și de asemenea bucuria că ia contact, un reprezentant al puterii de stat. Alexandru Ivanovici se informa o stap zâmbind și mai radios. Exact, confirmă Coreico, căutând din răsputeri să se arate și mai bucuros. După aceasta, nu mai rămăsese mare lui maestru decât să se așeze pe scaunul vienez și să-și fabrice un zâmbet ultrafermecător. După ce a făcut și pe asta, se uită la Alexandru Ivanovici. Dar milionarul consopist se încordă din toate puterile, și reuși să exprime prin mutra lui și încântare, și entuziasm, și admirație, și adorație mută, toate acestea, bineînțeles, ca rezultat al întâmplării fericite de a fi luat contact cu un reprezentant al forței publice. Zâmbetele și manifestările de bucurie continuau din ce în ce mai accentuate și atât de progresiv, încât aminteau de un manuscris al compozitorului Franz Liszt, unde, pe prima pagină, se indica să se cânte repede, pe a doua pagină foarte repede, pe a treia mult mai repede, pe a patra cât se poate de repede, iar pe a cincea încă și mai repede. Când o stat văzut că Alexandru Ivanovici a ajuns la pagina a cincea și că a mai continua întregerea a devenit o imposibilitate, trecut la subiect. A venit la dumneata cu o misiune, spuse el devenind deodată serios. Vă rog, vă rog, făcu Alexandru Ivanovici, de asemenea întunecat la față. Vrem să vă facem o bucurie. M-ar interesa mult să aflu despre ce e vorba. Melancolic la culme, Bender băgă mâna în buzunar. Coreico îi urmărea mișcările cu o mutră ca de -normântare. La lumină a cutia de tablă de țigări ca Dar exclamația de uimire pe care o aștepta o stat nu se produse. Milionarul clandestin privea cutia complet nepăsător. Ostat scoase banii, îi numără cu grijă și... Împingând teancul spre Alexandre Ivanovici spuse Exact 10.000, fiți buni și dați-mi o chitanță Ați greșit și zise Coreico foarte încet Ce 10.000, ce chitanță? Cum ce, doar ați fost jefuit ieri? Pe mine nu m-a jefuit nimeni Cum adică n-ați fost jefuit? Întrebă stap agitat. Ieri pe malul mării Și vi s-au luat 10.000 de ruble Hoții sunt arestați Faceți-mi chitanța dar zău, nu m-a jefuit nimeni, spuse Coreico pe fața căruia scripiu un zâmbet. E o greșeală, o greșeală flagrantă. Deși încă nu-și dădea seama cât de adâncă îi este înfrângerea, marele maestru manifestă o agitație ne la locul ei, de care avea să-și amintească totdeauna cu rușine. Începu să stăruie, să se supere, să-i bage lui Alexandru Ivanovici banii în mână și, în general, cum spun chinezii, parcă-și pierduse fața lui adevărată. Orei o din numeri, zâmbea prevenitori, dar nu voia să ia bani. Prin urmare, n-ați fost jefuit? Nu m-a jefuit nimeni. Și ei nu vi s-au luat mii de ruble? Nu, păvară, și nu. Cum vă puteți închipui că aș putea să am eu atâția bani? Așa e, așa e, spuse ostap potolinuse. De unde să aibă un mic funcționar o asemenea sumă de bani? Prin urmare, la dumneata totul e în regulă? Totul, răspunse milionarul cu un zâmbet încântător. Și stomacul e în regulă, întrebă o Stab zâmbind și mai încântător. În perfectă regulă. Știți, eu sunt un om foarte sănătos. Nu visezi urât? Nu, nu visez. Și iar începură să joace zâmbetele pe ambele fețe, ca în bucata aceea lui List, la patru mâini. Repede, foarte repede, mult mai repede, cât se poate de repede și încă și mai repede. Noi cunoscuți și luară rămas bun cu o dragoste de parcă s-ar fi iubit de o veșnicie și pentru vecie. Nu vă uitați chipiul de milițian," zise Alexandru Ivanovici. A rămas pe masă." Să nu mănânci seara roșii crude," îl sfătui Ostap, să nu-ți facă rău la stomac." Toate cele bune, spuse Coreico, împlinându-se bucuros și pornind călcâiele. La revedere, la revedere," răspunse Ostap, ești un om foarte interesant. La lunea ta totul e în regulă. Mă și mir cum un om cu asemenea noroc mai e în libertate." Și continuând să arboreze zâmbetul inutil cu care intrase, Marele maestru ieși repede în stradă. Merse câteva sute de metri în pas alergător, uitând că poartă pe cap un chipiu oficial cu stema orașului Kiev, absolut nepotrivit în orașul Chernomorsk, și numai când ajunse în mijlocul unei mulțimi de bătrânei venerabili, care discutau în fața terasei acoperite a restaurantului numărul 68, își veni în fire și începu să-și cântărească la rece șansele. În timp ce el medita plimbându-se distrat înainte și înapoi, Bătrâneii continuau să-și vadă de ocupația lor zilnică. Erau niște oameni ciudați și caragioși pentru zilele noastre. Aproape toți purtau veste albe de pichet și canotiere de pai. Unii purtau chiar panamale, care însă se mai închiseseră la culoare. Și, desigur, toți aveau la cămașă gulere îngălbenite și scrobite, de sub care apăreau gâturi păroase ca de găină. Aici, în fața cantinei numărul 68, unde înainte își avusese sediul vestit a Cafenea Florida, se adunau rămășițele cernomorscului comercial dinainte de război. Misiți, rămași, fără birouri proprii, comisionari care se ofiliseră fiindcă nu mai încasau comisioane, foști agenți de cereale, contabili ramoliți și alte lichele. Cândva se adunau aici ca să încheie tranzacții. Acum îi atrăgea în acest colțișor bătut de razele soarelui obișnuința de ani de zile și nevoia de a mai trâncăni ca babele. Citeau zilnic prap venită de la Moscova, în presa locală nu avea încredere, și priveau tot ce se petrecea în lume ca un preludiu al declarării Cernomorscului Oraș Liber. Cândva, cu o sută de ani în urmă, Cernomorscul fusese într-adevăr oraș liber și asta îi făcea viața atât de veselă și de prosperă, încât aureola de Porto franco arunca încă și acum sclipiri de aur asupra colțului luminos din fața fostei cafenele Florida. Ați citit despre conferința de dezarmare se adresă o vestă de pichet, unei alte veste de pichet. Cuvântarea contelui Bernstorff Bernstorff e un cap, răspunse vesta întrebată pe un ton de parcă ar fi știut asta, fiindcă îl cunoștea pe conte personal de ani și ani. Dar dumneavoastră, ați citit ce discurs a rostit Snowden la adunarea legătorilor din Birmingham, această citadelă a conservatorilor? Ei, ce să mai vorbim? Snowden este un cap. Ascultă Valiadis, se adresă el unui al treilea bătrânel cu Panama. Ce părere ai despre Snowden? Să-ți spun sincer, răspunse Panama. Snowden nu e un om să-i bagi degetul în gură. Eu personal n-aș face-o. Și fără să se emoționeze de faptul că Snowden nu i-ar fi permis pentru nimic în lume să-i vâre degetul în gură, bătrânul continua. Dar orice ați spune, eu vă declar sincer. Chamberlain e totuși el un cap." Vestele de pichetă ridicală din numeri. Ele nu te găduiau că și Chamberlain e un cap. Dar cel mai mult îi consola Brian. Brian spuneau ei cu foc, ăsta cap. Cu ideea lui pane europeană? Să-ți spun sincer, Messie Fund, șoptiv aliadis. Totul e în regulă. Beneș a și acceptat proiectul pentru o pan Europă, dar știi cu ce condiție." Vestele de pichet se apropiară și-și întinseră gâturile de găină, cu condiția ca a Cernomorscul să fie declarat portofranco. Beneș e un cap, ei trebuie doar să-și vândă cuiva uneltele agricole. Ei bine, noi le vom cumpăra. La auzul acestor cuvinte, ochii bătrânilor străluciră. De câți ani nu tângeau ei să mai cumpere și să mai vândă dată? Bria e un cap, spuseră ei oftând. Beneș e și el un cap. Când Ostap se trezi din gândurile sale, observă că îl ține strâns de reverul hainei, un bătrânel necunoscut, cu o pălărie de paie strivită și o panglică neagră slinoasă. Papionul îi lunecase într-o parte și butonul de alamă de sub el se uita drept la Ostap. Iar eu îți spun," striga bătrânelul la urechea marelui maestru, Că McDonald nu o să se lase prins în undița asta, nu o să se lase, mă auzi?" Ostap dădu la o parte cu mâna pe bătrânerul peste măsură de înflăcărat și ieși din mulțime. Hoover e un cap, se auzea în urma lui, și Hindenburg e un cap. Ostap luase o hotărâre. Își recapitulase în minte toate cele 400 de metode cinstite de a scoate bani și, deși printre ele existau sisteme briante, ca de pildă înființarea unei societăți pe acțiuni pentru scoaterea la suprafața unei corăbii încărcate cu aur, și scufundată pe timpul războiului Crimeei, sau organizarea unei serbări de lăsat a secului în folosul prizonierilor capitalului, sau concesionarea dreptului de a scoate firmele de la magazine, niciuna nu se potrivea în speță. Și o stat născoci a 401-a metodă. N-am nizbutit să cuceresc cetatea cu un atac prin surprindere, își zise el. Va trebui să încep un asediu în toată regula. Principalul e stabilit. Inculpatul are bani. Și, judecând după faptul că a renunțat fără să clipească la 10.000 de ruble, înseamnă că dispune de sume uriașe. Așadar, întrucât părțile n-au căzut de acord, ședința continuă. Se întoarce acasă, cumpărând pe drum un dosar gros, galben, cu niște șireturi ca de pantofi. Ei, întrebară într-un glas Balaganov și Panikovski, istoviți de atâta așteptare. Ostap se așeză în tăcere la măsuța de bambus, Puse dosarul în fața sa și scrise pe el cu litere mari. Dosarul Alexandre Ivanovici Koreiko, Început la 25 iunie 1930 Terminat la 1930 Frații din același tată se uitau peste umărul lui Bender la dosar. ce e înăuntru? Întrebă Panikovski curios. O, făcu o stap, înăuntru? De toate, palmieri, femei, expresuri albastre, Marea azurie, un vapor alb, un smoking aproape nepurtat, un lacheu japonez, un biliard propriu, dinți de platină, ciorapi necărpiți, bucate gătite numai cu unt și, mai ales micii mei prieteni, gloria și puterea pe care o dau banii. Și el deschise în fața membrilor uimiți a echipajului antilopei dosarul gol.